Üdvözlök mindenkit a 01 Podcast jubileumi 25-dik és ez nem csak azért különleges, mert 25-dik hanem kicsivel több igazából, de fél éve nyomatjuk, és megvan a mai napon az 50 feliratkozó is. Jé Szóval a mai adásban a podcast jövőjéről fogunk beszélgetni, és üdv üdvözlöm a körünkben a méteit, Markot, de... Bocsi, Mizu... És Szöcsit! Hello! Jaj, és elérhetőek vagyunk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en, nekünk e a 01podcast.gmail.com-ra, vagy csatlakozhattok a discord köz. Jó, srácok, mi a helyzet? Beséljetek! Hogy vagytok? Nagyon jó! Köszönöm, Ez a szép nyári napon. Ez már kivételesen nyári nap volt. Most egy pillanatra... Ö... Szívromot kaptam, amikor megnéztem a kalendáromat is, az van beleírva, hogy pénteken utazok Párizsba. Hmm. mondom... Nem hiszem! Én erről <síns> lesz, Most eszembe jutott, hogy mert kollégám a szabadság elkéréséhez még elküldte a levelét is, és az Google automatikusan berakta, hogy én megyek Párizsba. <síns> hmm. Na mindegy. Szóval most jó vagyok. Végülis mehetnél. Egyszer megszerint. Megvan a, a jegy is. Na jó, srácok, beszélgessünk a podcast jövőjéről, hogy érzitek magatokat esenek ilyennel kezdünk, hogy hogy érzitek magatokat podcastelés közben, hogy tetszik ez a dolog, amit így elkezdtünk fél évvel ezelőtt, milyen érzéseitek vannak vele kapcsolatban. Ó, mint a terápián lennék. Micsoda? Mint a terápián lennék, milyen érzéseid lennék. Mutasd meg a bápun, hogy hol bántalmazott ez a podcast. Mindenhol. Na miában indítottuk el ezt az egészet a Róna egyik legnagyobb időszakában, nem? Jajaj. Na majd ez nekünk, nem? Uh, hmm. az, hogy nem le... segít. Mint ahogy az intro is majd beigazolja, be szóval én nagyon professzionálisnak érzem magam, Jó, <laughs> Jó figyel, lehet, lehet, hogy csináljuk. Jó, lehet, nem segít, de legalább másokat lehozunk szóval a műzébkünkre. Valamit valami ilyen talapot? Szerintem we are having fun. Hát igen, ez, ez így van, ez így van. Legalább mi négyen. 50 <gül> másik emberről nem mondható. <gül> Amikor azt mondtam, hogy komikus leszek a felnövök, mindenki kinevetett. De most nem nevet senki. <gül> egyébként az a koncepció igazából, hogy. Sokan mondják, hogy ez a közhely, hogy olyan hülye vagy butogatni kéne, és akkor most igazából <gül> <van> a dolog? <gül> nem, mert nem, nem volt még izé, videós, csak hallgathatnak minket szóval ja -ha. nem ez mert a úgy beleszámít? Ocsi, de ez a social media, tehát erről van szó, ez a mai <gül> világ, nem? Így van Hát, ezért... hát nem tudom, a social median a legjobb részüket, a legjobb dolgokat szokták mutatni az emberek <gül> Nem tudom, ez itt mennyire jön <gül> az a legjobb oldalom az a baj. Ufff, mutogatni kell. Na jó, és örülök, hogy ö, elkezdtük ezt a kiváló fősort. Igen, igen. Egyébként hadd mondjam már el, hogy ez már Rihár már egy ideje, vagy hát egy ideig meg volt az ötlet, hogy elkezdjük ugye ezt a podcastet, és mondogatta, mondogatta, és szerintem lehet, hogy több mint egy évig is az ítterben volt, akár kettő. És... Hát én nem hittem, hogy ebből lesz valamikor valami, bár szerettem volna, de úgy gondoltam, hogy úgy össze. És érdekes módon sikerült. Szóval... Nem tudom, hogy a kérdés fel már téve egyébként. A, az első kérdés, hogy milyen legnehezebb ebben, de azt hiszem a legnehezebb elkezdeni volt. Ez, ez valóban így van. Azt tudom, hogy, hogy egy darabig élelődött már bennem az egész. És egyszer azt hiszem pont valahol voltunk veled, már. És akkor Én felhívtam Métejt és mondta neki, hogy podcastot fogunk csinálni És Métej mondta, hogy jó És így <gül> Akkor szersze éjtel... baj ez maradt, fél évig Az én oldalam ennek a sztorinak De hát itt fekszek nyugodtan, mint egy csak <gül> Egy nagyon részeg Richard felhív hall hal, Métej, Métej Csinálni fogunk egy podcastet. Ez mikor volt? Egy éve? Nyáron? Ez bőven két éve volt már. ez bőven két év. Sőt, sőt szerintem két és fél éve volt már nagyjából. Aztán úgy havonta írtam rá, hogy na, Bizu, vizu És utána erre egy másfél évre rá szerintem mondtam Marknak és mondta, hogy ez tök jó ötlet szóljunk Szöcsinek is és akkor és akkor mondtam, hogy jó és akkor annyiban maradt, hogy akkor beszélgettünk, hogy miről kéne podcastot csinálni és akkor Mondtuk, hogy jó jó ez az nagyon kire és akkor annyiban maradt fél évről és akkor mondom most megemberelem magam És akkor elkezdtük nagy nehezen A nevet azt, azt Mételj adta neki azt tudom A logó Jó is vagyok Meg a logó azt meg Mételjének a grafikusa csinálta Vagy Mételjé grafikusa csinálta Én saját bejáratot, tudik grafikusa. Így van így van Ó oh, oh, menő az, az animációt azt TZ izé csinálja, Szöccsi csinálja Annyira ne mert még mindig nem fizettem ki. <gül> ki kell fizetni azt? Mi? Hát, hát majd az első fizetésünkben. nem? első fizetésben. Részetből is ajánlottam neki, elfogadni. Hány százalék voltál meg. Ah, kics a Csodás lesz. Ja, én, meg én nekem én nem meg... ajánlottatok semmi pénzt. Hát te 25 százalékos talajdonos vagy, baszki. Ja. Jó, oké, oké, ez most megvan van hangfelvétel. Már csak 24, mert a terészetből adtam el <gül> <gül> Aztán az richie mint jó szokás szerint, egy hagyományként Mindig a richie adom ott már Nem, hát ez nem az én projek Richie hogy hogyha maradt még 5%-ot már Érközben Én közben én bizniszmenkedek itt a háttérben, nem tudjátok Na, ki lesz az első szponzorunk? A Troubi A jó De hát nyilván ez nem az én projektem, ez a közös projekt szóval Nyilván Mi kell nevezni egy, egy ilyen uh, PR-os marketingest, aki így szerez mm, Sponsorokat, szóval... Öregy nem? hogy felfeliratkozóra? Hát arra, hát mi meg? Izét kell Treasurer-t szerezni Treasurer Az mit csinál? Hát a könyvelőt, a izét. Mi az? Mi a Treasurer? Kis, a... Kis tára Kis hm. Hogy azaz Hogyha már dől a tudod? Pétei, mm. ez, ez oh. mikor lesz konkrétan? Bár Na Báne. úgy! Ez nem kell egyébként, mert keresünk egy jó st aki majd segít nekünk a kenyzeténket rendbe tenni. Jó, oké. Okay. Vannak idején... ilyen piramis alakú dolgok, amik még segíthetnek minket. <gül> Befektetünk, ez egy nagyon jó biznisz tervekat most. Befektetjük Bitcoin-ban meg Nem szóval... is Na, szóval... Visszate... Tényleg az összes pénzt rögtön basszult dojicoin van -ba. Dojicoin Igen engem is trigger de én nem mertem csinek mondani, hogy dojicoin Szerintem rosszul mondja Na jó van, szóval én örülök, Doge. hogy elkezdtük Na jó, püsi dozsa Dozsa koin Amúgy puliko. igen, a hallgatóknak mondom, ilyen mesélni is nekik <laughs> Na szóval én örülök, hogy elkezdtük ezt a dolgot végre így fél év után nagy nehezen, pár rész mondjuk kimaradt, de szerintem elég jól tartjuk a, a dolgokat. Én örülök, hogy elkezdtük, és úgy gondolom, hogy ebből lesz legalább még kettő epizód továbbra is. Na jó, viccenk, viccenk, hogyha nincs több hozzáfűzni akkor megyünk tovább a formátumra, hogy esetleg arról is beszélgessünk. Üh, mit gondoltak a podcastünk hosszáról? Megfelelő, rövid, hosszú? Mit gondoltok? Sok lehet, She said, pont nyíltad. Milyen a hossza? Jó a Megfelelő. Hossza, én úgy gondolom, hogy szerintem hogy pont jó. Én én, hogy a podcasteket hallgatok, meg amit is hallgatni, az, az hát egy, de inkább más fel, az, szóval még talán nem az többit is, de... Szerintem ezek a megfelelő, megfelelő hosszak a számomra, én ezt mondjuk ha valamit hallgatok munka közben, vagy valami, valami tevékenység, mondjuk mosogatás vagy ilyesmi közben belőlem, és akkor hallgatom. És akkor nyilván nagyon rövid, az nem túl jó, nagyon hosszú se feltétlenül, mert mondjuk, hogyha megállítom többször egy nap, hogy mert valami olyan dolgom van, akkor, akkor nem, nem hallgatom végig. Szóval ez az egy másfélra. Nekem ez az ideális, ezt mi körülbelül egyébként tartani szoktuk, szerintem egy óra nem is nagyon volt, meg másfél óra alatt felett sem igazán talán... Igen, hát ne. van egy, ok egy, egy olyan mémünk, ami folyamatosan megy az, hogy ez lesz a legrövidebb epizód valaha, és ezt minden egyes alk alkalom előtt elmondjuk, és soha nem jön össze. Még? Még. Most ezelőtt nem mondtuk el éppen, szerintem. Hát ő, én oké okay vagyok, vagyok az, én az egy órás idővel nagyjából oké okay vagyok Én hogyha lehetne egyébként talán letenném ilyen 40-45 percre, mert Nem tudom, talán az... Reklámmal ugyanősz az egy óra Aha a szponzor reklámokkal Igen, hát az, az úgyis ilyen izék lesznek Majd. Nem, azért mert, nem tudom, abba belefér 3-4 téma és akkor nem kell túltolni ilyen dolgokkal, hogy 6-7 téma, meg néha nem tudom, ilyesmik vannak felírva hanem nem tudom talán lehetne egy kicsit olyan, hogy van egy, mitől nagy téma és akkor inkább csak ilyen négy kisebb kérdés van belőle, és akkor 40 perc, 45 perc de igazából ezzel az egy órával is teljesen oké okay vagyok amúgy de egyik kritikusunk és egyik hallgatónk azt mondta például hogy ő 4 óra alatt el se indítja a podcastet, szóval 4? Hm. Ha nem az sok mond. podcastet néz, azt az, az kicsit túlzásnak érzem azért. Ja, én meg... a... Csak túlom, hogy ő már megnézte a Netflixet. Ja. <laughs> nice. Neki már az, az idő az nem kérdéses. Ő az idő ura. Pontosan. Csak annyit akartam mondani, hogy ezt a részt írmárkolni kell, mert Mark beszédét majd ki kell vágni és remixelni. Mert nagyon jó szószetételek voltak. Igen, igen, igen. Ez a... Még ma alapanyag? Nekem nagyon ez a hossz. Röviden, Hosszabb. Hosszabb. sokkal jó. kell figyelni, hogy miről beszélsz az interneten. Aztán... Át lesz vágva. Nem. én meghajolok a... a ventilátorunk... akarata előtt is én igazából hosszabbat és el tudnék képzelni, főleg úgy, hogy Igazából Ööö, csomószor hogy csak így feljelre megyünk ki teljes tangensekbe De mivel ugye szűkös az idő, ezért próbáljuk beszűkíteni még A fontos dolgokat úgymond De én oké okay lennék, hogyha Tovább tolnánk Na az a baj, hogy azt meg nem nézné nagyon senki Ez sem hát, nézi Te ír Majd rá, írmárkolod, írmárkolod, hogy Itt van a fun race, tudod teljesen skiptelni Jó, de egy egyébként az majd mindegy, majd később elmondom, hogy szerettem volna, most így híjetelen. Ö... Szerintem ilyen heti megjelenésnél azért azért nagyon hosszú, nem igazán kellene Vagyok itt, meg itt meg maga elősebb elősebb biztos, hogy... igen, maga létszélősebb biztos, hogy így minden héten szeretnék 4 órát eltölteni ezzel, vagy tudok. Igen, tehát épp ez az, az, hogy ez már nagyobb beavatkozás lenne, tehát ha hosszabb, akkor ritkább is lenne. Igen, hát igen, akkor mondjuk, tehát havonta mondjuk, oké, okay. persze az úgy már összejön meg akkor úgy úgyis készül az ember, meg összeszedi a dolgokat. Most így haj... négy óra összejöjjön. Ezt majd akkor kell csinálni, amikor már megérhetés van belőle. Ja, hát. ja, ez, ez mikor lesz? Okay, ez ilyen, ja, nem, nem. Ö, de egyébként az, az, az teljesen azt értem, hogy ha van olyan témánk, amit hosszabban neki fejteni, akkor hosszabb is legyen, de szerintem az olyan témákat dobunk fel, meg úgy rakjuk össze, hogy általában egy órára beleférjen, úgy gondolom. Hát, de ebben azt mondom, tehát ez nem azt jelenti, hogy a, amit most egy órába csinálunk, az kéne kihúzni négy órára ja, Igen, akkor ott már formátumváltozások Vagy a tökéletes podcast a fel van írva öt szó is négy órán át beszél. Igen. Egyébként lehetne olyan adás például, hogy, hogy nincs téma, csak így beszélgetünk. Az, az, megy, az nagyon alpári lenne, szerintem. Mint, mint ez a mostani kb Igen, meg, hát, igen hát most van felé hát a 3 darab szó meg 6 darab kérdés Ilyen Mi, a, ez a rap kérdés, kérdés körülbelül ezt Csinálunk terepen, tudod? Mindenki egy szobában podcasttel ezt, ezt, ezt amúgy én ezt totál kitaláltam, mert itt nálam lehetne amúgy Na. Egyszer eljöttek és akkor csinálunk egy live-ot Mehetne. Morzosszó szal lesz, no. de kipróbáljuk. Egy mikrofont adunk körbe. <gül> Igen. Legebb nem beszélünk be egymásba, egymás szövegében. Mint az ilyen beszélgetések, hogy akkor... Bocs, bocs, szólnék én is. <gül> Add a mikrofont. Majd így ordibálunk or egymással, jó az inkább csak. <gül> És megsétélünk a másikra. És Sz szöcsíte mit gondolsz milyen a hossza? <gül> <gül> Az a kérdés, hogy milyen a hossza a podcastnek. A podcastnek, igen. hogy az egy óra, ez hallgatható is. az ahol, mondtátok, hogy legyen hosszabb, és vegyünk fel több órát, kettőt, mondjuk, vagy négyet, az nem tudom, hogy az hogyan így be a hetünkbe, mert is az egy órával néha problémák vannak, hogy későn kezdjük el felverni, meg hasonlók. Szóval ez inkább ilyen, úgymond, nagy idézője produkciós ö, problémákat vet fel. A, a, nem tudom, hallgatóknak lehet, hogy jobb, hogyha vég tudnak egy nagyobb adást hallgatni egyben, ha úgy van idejük, vagy megállítják éppen mened közben. Ja. Ja. Most igazából nagyjából belecsúsztunk a második izébe, hogy a időközönként vagy időköz, hogy milyen sűrűn adjunk ki adást. Szerinted jó ez a heti egy, vagy tartható ez a heti egy. Mit gondoltok erről? Mm. Szerintem ritkíthatnánk. Elég sok témát felfaltunk a mostanság. Még van-e egy csomó is benne. Látom itt a Trello boardonkon, hogy vannak témáink még. Vannak De más okokból jobb lenne a két óra. Vagy a heti, heti nap, bocsánat, heti, egy, vagy a kétheti egyedás. Uh -huh. én, a, én azon gondolkoztam, hogy most jön a nyár, meg ilyesmi, és ö, vannak köztünk, nyilván nem én, akik valós élet uralkodnak, szóval így, így mennek ki így helyekre, meg hasonlók. Hogy itt talán kicsit nehezebb lesz összehozni, hogy szabadságon vagyunk, meg ilyesmi, és hogy nyilván az, az hülyeség, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy ö, minden hét a nadás, és akkor ezt nem tartjuk, ezt, ezt totál butaságnak tartom, mert a, mit tudom én a, a vírus alatt, meg pár hónappal ezelőttig ez tök jó működött, mert nem tudtam menni konkrétan sehova és akkor mit csináltál így kedden ön, vagy csináltökön vagy szerdán este, így felvettel ezt az adást de most már nem biztos, hogy tartható, szóval talán tényleg ez, hogy én azon dolgoztam, hogy úgy kéne, hogy adások lesznek lesznek és akkor majd így időközönként kiadunk egyet-egyet, amikor éppen meg csinálni lehet, hogy az az lesz, hogy, hogy három hétig minden Héten kitrunkadni egyet, de utána körtkező két hétben meg nem. Nagyjából hát, ugyanúgy, mint most. Hát igen, Ezt igen, jaj, igen. Ez nem azért. Hát. Eddig Aztán most meglepetés. És egy héten, egy héten hét darab adás kijön. Igen. De mindegyik hétfőn. <laughs> igen. Igen. Ja, szóval én úgy gondolom, hogy talán az kéne, hogy lesznek adások, és akkor, hogyha lesznek, akkor mindig pénteken jönnek ki, de nem tudjuk pontosan, amikor igyekszünk, tehát hogy minden sűrűben kiadni, de hát nyilván ezt nem tudjuk, mert mit tudom, valaki beteg vagy éppen fesztiválozni van, vagy, vagy nyaralni, stb. ezt szerintem Éppen elfordulni, el vagy éppen elveszenvedi az életmentő vakcina tüneteit. Így van, így van. Uh, uf, Igen, az, az, az volt. Ja. <laughs> yeah. yeah. Szóval én ezen gondolkoztam, hogy, hogy igazából nem azt mondod, hogy két adás, hanem így lesznek adások, de nem tudjuk pontosan, mikor. Akkor... A két heti adás ugye az azért merült fel még annó, vagy akkor igazából minden héten összeülnénk, csak egy páratlan heteken, mondjuk így, akkor adást csinálnánk, páros heteken, meg szerepjátszalánk pár órát, ilyen mini játékokat nyomnánk, és akkor úgy mondjuk hitelesebbek lennénk olyan szempontból is, hogy Igen. több dolgot kipróbálunk, meg akkor az is lehet content, mert minden content. Uh, és akkor végre végmetnénk az ilyen dolgokon, amik így be vannak ez A delta green, amiről mindig beszélünk, akkor mágus ttk kalandot elkezdhetnénk, se óránt akár, vagy nem, nem is tudom, akkor hoz volna Dungeon World-ot is ígértem, uh -huh. meg Kalof, Tulu, szóval rengeteg mindent tudnánk csinálni, csak Kard és Magyát is kipróbálnám. Ja. Szóval és most... mit, mit próbálgatni. És amúgy tehát, hogy, hogy ezt nem tudom, most kicsit elkalandoztam a gondolataimban, de ezt, ezt fel is akarjátok venni és feltölteni az igeneket? amúgy? Vagy ilyen tervetek van? Hát felvehetjük. Ja, nem muszáj, nem kell minden díjra megírni, hogy akkor ez most adás lesz, hanem fel, Ami jól csak kerül, mi is úgy érezzük, és nincsen ebben túl sok non-PC elszólás egyes szereplők által. Ki az? <gül> Nem nevezek senkit nevén. <gül> a biztos az NHK-idra gondolsz. Igen, igen, igen. Jó. Ja, akkor azt fel, fel lehet tölteni. Vagy majd a hangvágunk az kisípol belőle <gül> egész adatokat. Ezen több előnye is lenne ennek a, ennek a, ennek a gondolatnak, ugye tényleg szerint az, hogy ha sok mindent megismerünk meg, meg tudunk róla beszélni, ez mindenképp egy tök, tök nagy előny, de egyébként ugye azon kívül, hogy amikor játszunk, az is lehet, egy, az is lehet végül is content, ugye, tehát az a videó, tehát végül is akár még úgy is majd, hogy nem marad, marad, maradna a heti egy, heti egy videó, vagy heti egy adás. Uh... De emellett még, még azért is jó, mert talán egy kicsit több, több időt meg helyett, hogy így a felkészülést, hogyha két te jövünk ki valamilyen témával. <gül> Bár ahogy ismerem magunkat, újság az a azon a héten, majd most szerdánként veszük fel általában az adást, azon a héten, kedden este, hogy basszus holnap adás, mi a téma? Csak <gül> <gül> <És akkor, hogy gül> a <gül> Szerda délutánra mindenki elolvas ezt a szünetet a group és akkor Szerda este megunja Ricsi és összedob egy témát. Volt már ilyen? Igen, és mindig ilyen. lett. Am. mit gondolsz erről a dologról? Vagy te mondtál már valamit? egy tudom én igazából oké vagyok mindenre. Mindennel? Csapatjátékos. Jó, ha egyeket állunk akkor valami formátunk. Sok mindennel játszanék. Más Én is, hiszem, is? De... Aztán mindegy. Jó. Itt, ig itt igazából nekem is az, hogy hogy szűkül be egyre inkább az életem. Hogy egyre kevesebb idő lesz ilyenekre. De az hát a jövő zenéje. Hát bele, Tehát igazából maradhatunk abban, hogy megpróbálunk minél sűrűbben és megfelelő idő. Hogy ezt ezt megmondjátok, hogy, meg hogy mentek, majd ide-oda, és megfelelő idő is új Így van, így van, így van, hogy mentek majd van, meg oda. hát de így van, így van, így van, így van, így van, mindenki. van, Szerintem ugorunk egy témát, kinézet formátum ilyesmikre gondolok, hogy szerintetek jó a logó, vagy az animáció, nyilván ezekkel nincs probléma, csak ilyesmire gondolok. Én azon gondolkoztam például most, hogy ugye van az a cover photo, amit mindig beteszünk a képnek, tudjátok a klasszikus, amit Szöldső csinált, és akkor esetleg olyasmire gondoltam, hogy arra mindig ilyen fekete-fehér betűkkel rá lehetett írni az aktuális témát, meg mit tudom én, hogy... Nem tudom, valamiket, kis logókat rátenni, hasonlókat hogy, hogy, hogyha ránéz az ember a képre, akkor egyben lássuk hogy miről lesz szó Hát Igen. ezt bármikor megcsinálhatjuk csak hát nem tudom, én mit, most valóta ami... elcsönek tőled Igen, szóval... hát ezen pont ma gondolkoztam, vagy talán tegnap egyébként, és Nem tudom, ilyes, ilyesmire gondolok, hogy ilyesmi van az esztekben, hogy Hogy ö... ilyen aprós, apró változtatások, amiket így lehetne eszközölni hmm. És egy olyan, hogy egy ilyen fotó session, és akkor csinálunk rólad mondjuk tízezer fotót ilyen különböző pószóban, ahogy dörzsöld az álladat, meg gondolkozom, meg ilyen youtube-os meglepődős arcokat vágsz. És akkor mindig csak azt rávágjuk, még pluszba egy a jobb, jobb sarkába, vagy bal sarkába, ennek az ének, fotónak, és, és akkor így egy Clickbait, aha. Igen, lehet Sose lehet, gondolnátok ez a podcaster mit mondott adás. Igen, hogy, hogy mit mondott? Ja, reagálunk a kommentekre, reagálunk a kommentekre, tehát reakcióinkra, vagy a reagálós videónkra. Mi? csak így játom a content ötleteket. Ja, értem, írom majd, vagy mint töm, újra hallgatom, aztán legéppen ja, Egyébként, oké, egy beszéltünk, de van egy autónk is. Az Szerintem azt is. Egy soha nem is veszik észre, mert ha valaki háttérbe hallgatja, akkor nem fogja látni. És, és de nem az jó. És nem az autó, mikor amikor a dungeonben a fickó kipörök, hanem egy kiválóan nagyon szép üzénk van. Outro. Pedig az is nagyon jó volt. de <síns> az, az nagyon, de az nagyon figyelmesnek volt. kellett lenni, mert az csak egy a tercmet. Igen, az is Szöccsi műve is egyszer elküldte, hogy basszus nem működik, pedig tök jól lenne, ha működne. Én meg úgy nevettem rajta, hogy mondom hogy ezt berakom outro <síns> <síns> Amúgy... Amúgy... Amúgy... Amúgy... Intróra meg outrora is, bármikor szívesen fontosítok rajta, vagy próbálok jobban csinálni, de például itt tartanak a skill-ek. én akartam volna a menet közben is valamilyen ilyen audiovizuális audio tudsz csinálni, hogy aki beszél, mondjuk annak a token körül valamilyen kis tűzöcske vagy fény megjelenik, mint ez a diszkordos képernyő felvétel helyett. Csak hát az baj, hogy ez rohadt szerkesztési munkával, jár utólagos vágási munkával. Ja, ja hát Aztán. azt tudjuk, hogy lehetne megcsinálni igazából. Hát, Már gondolkoztam rajta, hogy hogyan lehetne, de még, még nem jöttem rá. Meg az a baj, hogy attól, hogy én rájövök, hogy hogyan kell csinálni, hát te tetsze oda a vágást és... Uh... Most akkor betanítani téged vagy nekem csinálni, akkor utólag a vágás Azt meg nem akarom, hogy nekem legyen több feladatom a podcasttel Ilyen én is is szeretném Ki szeretné. Csak a pizia jön ja. belőle ja. Új mikrofon meg izé dubajozás meg Igen. adriázás hát, Mini phishing Mini phishing -e. van értéke Tudjuk Tudjuk métej Jó van métej, tudjuk Métej, neked van -e ez valami hozzáfűzni valód? de závol szerintem minden faszal, de üsztitereztek, én még nem néztem meg egy podcastet, se, tehát nem tudom, hogy a videó alatt YouTube-on megy, mi megy. Micsoda? <gül> <Csaj. gül> <gül> nem akartam, mert, ö, megszokás, is. ilyen megszokás, hogy ha már kikerül valami éles környezetre, nem nagyon csak bele, mert az adatokat módosíthatja. Azért inkább nem nézem meg, tehát hogy mit mondok, tehát, hogy az analitívát, ha bele tud rombolni, az, hogyha a saját magad nézed, ugyan? A youtube az ezzel... nem tudja, hogy benézed. Én ezzel jó, így van mindig az egy darab nézettségünk, mert itt mindig végignézni még egyszerűen. Nem nézem végig, csak mindig megy a háttérre, hogyha esetleg valaki oda téved kommentelni, akkor... akkor Azonnal ő... tudjak reagálni. Azonnal tudjak reagálni, Na, igen, jó. ez mondjuk ez jó, jó kérdés, hogy a, a Premier maradjon a Premier. Hú, szerintem... Múltkor elgondolkoztam ezen, és amúgy lát, hogy tökről nem, nem, nem kell, mert egyrészt azt a benyomás kelt, hogy élőben megy, ami tökről igaz. Igen, azt mondom, én tűzzel harcolok ellenány, én gyűlöm azt a premiért, hogy őszintén nem De többször is mondtam, hogy Akkor, szerintem felesleges. Igoráltam. Felesleges, de nem azért, hogy vas, tehát vas lehet mondani, hogy felesleges, de nem, hogy tűzzel-vassal, Könnyebb hallgatni annak, akivel akarja hallgatni, egy hegyben fenn van és nem kell szórakozni. Jó, hát akkor igazából ugyanúgy ö, ízével teszem fel, az hogy idővel, de akkor nem premier, hanem csak így dobja ki aztán hallgatható. Én oké, vele. Én azért akartam premiérbe, mert hogyha esetleg valaki hozzá... Ö, jobb oldalt, ugye a csövegőben hozzá szeretne szólni, akkor hozzá lehet. És akkor mit tudom én alakulhatod ki és Nyilván nem fog megtörténni, de ez, ez ne. Én ez, ezért ez, ez csináltam ezt a ez premiér dolgot. A... Mikor live-ban nyomjuk, akkor úgy van értelme, de pár pillanat, hogy előre felvett adás, nem, nem tudom. Oh, a, kom a kommentelni, akarnak az emberek is fognak feladta kommentelni. Jó, igaz. Jó, akkor mostantól nem lesz premiérezés, hanem csak így felkerül, és akkor pénteken délben. Tink. Megjelenik. ez ah. hm. el van döntve. Szintén teljesen elvesztettetek, én tudom mi az a premier, de jó. <gül> Mert eddig úgy ment, hogy nem tudták tekergetni a videóban, hanem Igen. pénteken elindult délben, és ment amennyi ideig tartott ugye az adás, és akkor úgy lement, mintha élőben menne. És utána ah. ellement, és utána meg átváltozott sima videóval, és tudta benne tekerkőzni ide-oda. Annyi, hogy az élőzés közben, premier közben van oldalt egy chat, ahova lehet az aktuális időpont, vagy timestamphez time beírni eh, kommentet és Aha. Yeah. Yeah. Érted, ez egy ilyen My Little Pony online be, bejelentő videónál izgalmas, mert ott elközi mindenki, hogy Úristen én ezt, meg ezt akarok lenni majd, meg ilyen pónit akarok gyártani magamnak ebben a játékba, és ha nem lett, akkor nem veszem meg. De a mi pont ember. nem izgalmas annyira. Igen, és van 6000 élő meghallgatója, nálunk meg van 3 Köszösen Á, ah, Ricsi, hülye ötlet voltam, is értem, miért kell Na mindegy Jó Aztán majd kijön ez a videó és megkövezd minket mindenki, hogy ők premierbe akarják hallgatni Na akkor egy viszont is be fog miért nem érdekensz, hogy si mit mondok Ezt premiere rakjuk ki akkor, jó értem. Igen Jó, egy érdekes dolog a dologról szeretnék beszélgetni. Erről már beszélgettünk korábban. A lényeg az, hogy van felírva nekünk trello tehát ahogy gyűjtjük a témákat megérsen, egy csomó olyan dolog, ami abszolút nem kapcsolódik szerepjátékhoz, viszont pinket érdekel valamilyen szinten, és szeretnénk róluk beszélgetni. Ugyanígy podcast kereté között is felvetült az a kérdés, hogy hogyha ilyen a csinálunk, akkor vajon ezt milyen név alatt csináljuk? nagyon a Nulai podcast, vagy ezt egy másik platformon, vagy másik név alatt kezdjük el? Ti mit gondoltok erről? Hát, én azt gondolom erről, hogy ha valaki a szerepjátékos témák miatt hallgatja, hallgat minket, az nem fogja nagyon érdekelni a többik, akik pedig a többik érdekelnének, mert mondjuk nem szerepjátékosnak, az meg a szerepjátékosokat nem fogják. Szóval, ezt így Egybe keverni, ezt a keverni nem hiszem, hogy célszerű, mert. Lehet egy csatornát, csak annyi, hogy más, ez izé, más Designt kell neki, adni, meg egyértelműen jelezni kell, hogy ez más téma. Ja, tehát, hogy mondjuk ez akkor lenne a 01 RPG uh -huh. videósorozat, vagy podcast sorozat, akkor az meg lenne a 01 vagy akármi, vagy valamilyen... ...körbúgyozás, e e e vagy, e vagy hasonló... ...vagy hasonló... ...vagy esetleg 0 vagy 0-0... ...dupla 0. 2 De hogy nem feltétlenül kell neki még egy új csatornát csinálni. Aha. Szerintem. Vannak, a... vannak ilyen nagyobb csatornák, mondjuk IGN, meg hasonlók és az ők is nyomnak mindenféle tartalmakat, interjúkat, trailereket, gameplayeket, akármiket, és ugyanazon a csatornám, mert csak ugye egyértelműen látszik a videóból, hogy az, az mi lesz, vagy mi, mi az, amire azt nem pedig az, hogy most így akkor miért ne csinálj podcastet, az a podcastnak a címe, és akkor egy és csatornám van egy ilyen, vagy kérted, vagy háború, vagy hasonló. De amúgy én, én benne is vagyok ilyen nerdy témákban, vagy ami így úgymond on brand, ami belélik a... <coughs> a, a csatorának az image -ébe de mondjuk azért így kördeszkákat nem elemeznék ezzel a csatornám, már hogy nem is értek hozzá, meg mondjuk a biciklikről is kap, biciklik, erről sem felelően nyilatkozni, mert igaz, hogy tekerek egy biciklit, de azért annyira nem tudok hozzászólni, és az első fixis biciklis futár elkülden az édesanyámba kommentbe, még jó premier de. alatt. csak jó de, jó, de figyelj, hogyha azt nézed, hogy tegyük fel, van X téma, amihez te nagyon értesz. És akkor szeretnél róla oh, beszélgetni... Hó, oh, becsül. jó becsült. Teoretikusan, száll, teoretikusan értesz. mondjuk, hogy esetleg valamihez értesz. És te arról szeretnél beszélgetni. Én oké okay lennék azzal, hogy én, mint laikus, vagy mit, mit tudom én, itt legyek. Mint hogy annyira lehet, nem is értek, az lehet, hallottam a témát, de én szívesen beszélgetek veled róla. Például. Csináltunk milyen kis okos, legyen okosító videókat is amúgy, hogy én benne vagyok. Én szívesen magyarázok nektek ilyen szép blenderről, hogy hogyan kell 3D-t benne. De én ezzel oké lennék egyébként, viszont akkor én kitaláltam az első négy órás adásunkat, én beszélek a Dota 2-ről. És mind a hármunknak itt kell lenni? De miért csak legyen itt a 4 d profi kép. <gül> nem akarsz egy-egyedül élite egy csatornát? <gül> <gül> Igen Beszélhetsz négy urlátot a Én hát. hát. <gül> úgy vagyok, hogy igazából akkor, tehát akkor azt mondjátok, hogy igazából lehet feltölteni ugyanúgy a csatornára Tehát erre, amire most töltünk fel, csak legyen megjelenzve, hogy mitől 01 RPG és 01 egy meg lófasz másik nem tudom Vagy 02, vagy teljesen másik nével, de erre a csatornára lehet mert ez igazából egy, Igen. Egy, egy egy gyűjtőcsatorna, vagy valami ilyesmi, és akkor lehet feltöltögetni ide akármit is. Más cover fotóval, meg hasonlókkal, szóval ha. Uh -huh. Ja, hát ez, ez, egy, ez egy járható út, amúgy. ez, ez, ez, ez, ez, ez egy oké. Okay. És akkor ott beszélgethetünk netflix sorozatokról, filmekről, meg hasonló dolgokról is. Tot a kettőről. Tot a kettőről is. OnlyFans-ről. Kinek melyik a kedvenc OnlyFans tartalomgyártója. Csakis is Csod. egy Mi, csak beszélsz. Miért is OnlyFans. Biztos van Na még te, te, te, te mit gondolsz erről, hogy más tartalmakat hova töltsünk, mit töltsünk. Mit gondolsz? Én oké okay, vagy én szerintem a. Hát, ez majd kifejleszti magát, nem? Ha már annyira szét kezdenek inkább előtérbe kerülni a másik témák, akkor az már inkább másik csatorna lesz, én szerintem. Most jelenleg egy nagy csatornán van minden, aztán majd szépen emigráltatjuk azokat a dolgokat, amiket csak, amit nem kapcsolódnak annyira a szerepjátékhoz. Hát, de szerintem ugyanerre a csatornára kéne, attól függetlenül feltöltögetni, nem? Tehát, hogyha tíz év múlva még mindig csináljuk a, mit tudom én, 602. epizódot, akkor ugyanerre a csatornára kéne feltölteni, nem? Mm. és a virágföldekről fogunk beszélgetni 602-ben Későbbre mondtam, nem. most azonnal Talán, nem tudom Nehéz ebbe belegondolni yeah. egyet tudok hozzáadni Sajnálom Csalódást kell -e. uh, Nekem Még a formátumhoz az előző az eszembe jutott egy a... Mert mind... kaptunk kommentet is rá, hogy a zene a zenével, a háttérzenével baj van, és nem tudom én is elkezdtem hallgatni egyszer egy adást és a dob, a cintányérnek a, cin a hangja mindig megütötte a filmet egy idő után is nem tudom, hogy ez tényleg ennyire zavaró-e, vagy, vagy csak én ráfixzálódtam. Szóval ezt valaki írja meg nekem kommentbe hogy, hogy ez tényleg zavaró-e a zene, vagy nem. Amúgy szerintem nem zavaró a zene, egy pár, pár adást meghallgattam már, igazából szerintem tehát, hogy én azért szeretném a zenét, mert amúgy meg a sok szünet, meg hasonló, szerintem, szerintem unalmas lenne, és egy kicsit jobban feltopja a beszélgetés. Igazából yeah. alig hallatszik, amúgy szerintem, szóval. Mm -hmm. És amúgy, én aláteszek akármilyen zenét, de találjon valaki valami normálisat, mert ezt is megtalálni nekem kb. 9 órámba telt. Mert egyet találtam, az borzasztó volt. Még egyet találtam, azt rögtön lehet a Youtube, mert tudom én. Szerződíjas volt, a harmadik az nem volt jó, mert túl pörgős, a az túl lassú volt, eludtam alatt, és akkor ez olyan, ami így, hát ez így, ha. nagyjából oké okay. És akkor, én akármit levágok, csak akkor találjunk valamit Vagy valaki írjon egyet jó vagy akapellába acapellába előadjuk mi szóval. <gül> Hát, ar arra kíváncsi vagyok Jó lesz Jó lesz Na, az előzőek már beszéltünk erről, hogy milyen témák lesznek, milyen témákról szeretnétek beszélgetni, esetleg milyenről nem szeretnétek beszélgetni. Nem kell egy konkrét témát mondani, de így nagy általánosságban, hogy van-e ilyen ötletetek még. Én például szeretnék egyszer egy olyan témát, vagy olyan podcast részt, ami egyébként rohat izének tűnik, rohat ilyen lustának meg ilyesmi, de szeretnék egy olyat, amiben mondjuk kitűzünk öt darab... Ö, témát és akkor azokat is szépen kidolgozzuk esetleg lehet hogy nem full adás lenne hanem mit tudom én a plusz adás de ez, ez szerintem tök jó lenne Hogy érted hogy, hát, hogy Hogy mit tudom én a podcast alatt kitalálunk őt témát amiről majd jövőben szeretnénk beszélgetni és akkor kitaláljuk hozzá a kérdéseket az altémákat, hasonlókat mm. szerintem ez, ez, ez érdekes lenne mondom nem feltétlenül érdekes egy nagyis adás nem feltétlenül egy teljes adás, hanem egy pluszadás hogy vagy mit tudom én, bónusz adás, vagy valami hasonló, de egy, -egy ilyen, ez a vicces lenne. Nem tudom, ez, ez tipikusan olyan, amit ki kell próbálni is majd onnan. Mert Mint, a workshop. A... Mint a workshop. Igen. workshop, igen. Azt hát ígérem, meg fogom írni arra rajcét a... Világot. Én hogy, hogy mi, nem, hogy mit, mit beszéltünk, meg hogy mi hangzott el összeírni egy kis azé, online doksibe, és akkor megosztani veletek, hogy tudjuk folytatni a dolgot. Igen, de, de például ez is jó, hogy a, a, a, a, a, a building workshopot azt, azt szerintem folytatni kéne egyébként egy második. Ja, összer, Esetleg egy kalandot rá, vagy ilyes Tehát ugye, ez is egy tök jó téma, ilyes, ilyesmi, hogyha van még ötletetek. Én szeretnék egy ilyen teljesen szabad szabadforma podcastot is, mint múltkor, amikor nem podcasteltünk, és a végén végigdumáltuk szerintem a 4 óra vagy két órát. Ja, ezért megreformáltuk a magyar közoktatást is közben. Igen, felvettem. Azt hiszem, felvettem, jó. Kiment speciálba? A discord A patronra felmehet. A patron. A patron. Patron. Patron. Szeretnék például adást sima podcastekre, hogy mit, tehát ugyanúgy, mint a filmes vagy téma, mit hallgasz podcasteket, meg ilyen, ilyen műsorokat, én arról is szeretnék szeretnék egyarást például. Beszélgethetnénk esportokról, hogy azokhoz mi a véleményed, mikkel foglalkozol. Játékokról lehetne még beszélni szerintem, és filmes sorozatokról, és bár ezekről beszélhetünk, de, de ilyen aktuálisabbakról esetleg, vagy Tényleg, mint például beszéltük, hogy megnézünk egy filmet és arról beszélünk? Igen, meg esetleg egyébként azon is gondolkoztunk már, hogy ilyen rövidebb adásokat is kirakunk, hogy megnézünk egy filmet és akkor 10 percen keresztül beszélgetünk róla, vagy mit tő, 20 percen keresztül. Csak ezt nem tudjuk, hogy mennyire működne. Vagy egy sorozatot megnézünk és akkor azt is megbeszéljük. Ilyeneket lenne. Én adnék egy ilyen részt is, ami kifejezetten rpg is. És téma, ja, nem annyira elrugaszkodott, lehet, hogy még lesz is belőle valami, hogy ilyen RPG-s tartalmak, ilyen hasznos dolgok, mondjuk kalandmesterként mivel érdemes mappot csinálni, dungeon-t rajzoltatni, mivel érdemes zenéket, hol lehet találni, hangefekteket, karakterlapokat, ilyen hasznos dolgok, mesélőknek, játékosoknak, amikről például tudunk mi, és akkor ilyen Hasznos lehet bárkinek, kezdőnek, vagy, vagy már tapasztalt veteránnak, amikről mi tudunk, és lehet, hogy kiderülnek dolgok, amiket mi nem tudunk, de mondjuk a hallgatók tudnak, ki, és ajánlanak nekünk. Eset... Figyelj, én oké okay vagyok vele. Ez is ezt ki, ki dolgozni, szépen írt fel ötleteknek. Eset... Jó. Mert azt lehet, hogy erről még nincsen, amúgy meg olyan téma is lehetne még, hogy meghívunk valakit és akkor beszélgetünk, mint a, a híres 12 vagy 13. adásunk az RPG-s Szerintem az is tök jó adás volt Egyébként egészek félét felraktunk már fél, így belegondolva. Tehát vannak ja. ezek a klasszikus RPG-s témákban, a hasonló beszélgetések nem RPG témában, volt feltéve játék is, volt főtéve beszélgetés mással volt feltéve ez a workshop is, tehát ez már legalább fajta. Amit mondom itt, amiről így, am, amit csináltunk yep. Mondom én teljesen oké okay lennék még egy ilyen teljesen szabad, szabad gazda Üzének beszélgetést kis egyszer Én azzal is oké lennék itt lesz tenni, de azt megkerülhetetlen, hogy legyen olyan is Egy, izé, nem tudom, campfire, az lesz a neve Ez tetszik egy. És akkor mit a Starkertben valaki majd gitároz. <gül> ja. Lát, gitár lesz a hátterébe, Youtube meg. Ah, hát azt is dobja a Youtube. Mm. És annyi lesz, hogy fel lesz dobva egy téma, és így na. Na bizzük! <gül> <gül> és akkor senki nem ért hozzá csak te, is, akkor meg. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. És akkor nem kettő adást. Na, az kell. Ez kicsit fogja tartani, a Dota kettő. a Dota kettő, kettő. adást. Egyébként én azon gondolkoztam, hogy hogy a. Hogyha nyáron lesznek adások, akkor az utolsó, minden adás utolsó négy perces szegmensében lehetne az interneten erről beszélgetni. Hogy melyik csapat, hogy áll, meg mit tudom én, kik az esélyesek jelenleg, meg, meg hogy, hogy változik a meta, ilyesmi. Az jó lenne, ha az egy Dota egy podcast lenne. Igen. Vagy nem csak ketten lennénk érdekeltek valamilyen ilyen szinten. Ne, de, de, a többiek is ugyanúgy játszottak fel egyébként. Örgé. Stop! Making Dota 2 hints It's not gonna happen It's going to happen It's gonna happen Na Igazából ennek a podcastnek a ötlete is a hízéből jött egy Dota 2-s podcastből szerintem Minden a Dota 2-ből jött, kiderül a végén Nem, én én annak elkezdtük hallgatni a VSA things És akkor nekem az tökre bejött, hogy, hogy nem tudom a stílus, meg ér és, és akkor, akkor kezdtem el gondolkozni, hogy igazából ezt talán mi is meg tudnánk csinálni Um. Na jó, akkor a következő, mikor lesz face reveal? Aha. Közönség találkozott közönség találkozott <gül> zónat. Amúgy a face reveal most, hogy érted, tehát te szerintem olyan... Most azt, hogy látják, hogy kik vagyunk, szerintem az nyilván lesz semmi. Nem, ez nem igazán érdekel. <gül> Viszont egy adást úgy nyomni, hogy itt közben végveszünk magunkat, nem tudom, van-e értelme, meg én ezt mennyire szeretném, hogy kicsit szabadodnak érzem magam, hogy nem kell ezzel foglalkoznom, hogy éppen túl az orrom, vagy nem. Mondtam, hogy gyors az orból az ujjamat. És azt szeretném, ha látnák, hogy egy órás beszélgetés alatt háromszor rágyújtok. Nem tudom, nekem az anyagira. Nem releváns, hogy van-e face reveal, vagy nem, majd. Hogy, hogy érted, most... Ez egy podcast. De ez, ez egy a podcast. én így nézek ki, ahogy a Discordon is van, tehát most nem tudom. egy a profilképem, ne Egy-egy kicsit borostásabb vagy. egy kicsit néha. De a nyugám azt mondta, így is szép hogy... Én nem, nem, nem értem, hogy... Tehát, hogy ez egy podcast, és így... Hát zorró Ha valaki nagyon szeretne akkor biztos, hogy megtalál minket Mert szerintem posztoljuk ide, posztoljuk oda És akkor általában rendes profilról nyomjuk Ja, ja nem égéljük. nagyon basszatóak vagyunk Aki nagyon akar megtalál minket A Mételyt nem lehet megtalálni Mert ő egy ilyen titokzatos alak Nekem -e. a... a... még velem Keresztel nem sincs basszus <gül> Tényleg <gül> A keresztel a keresztel el a Vezetéken a Szóval <gül> Ez, ez é is Én úgy gondolom Amúgy ja. akkor lenne Akkor még oké lenne szerintem mondjuk felveszik, ha mondjuk így, nem tudom, élőben ott lennénk, együtt ülünk és akkor ja. ezt így, Ilyen, ezt van, így ez felvenni Szerintem jobb. annak lenne Annak lenne egy létyogosultsága, az talán dobna valamit, meg ott az úgy hogy hozzátenne ez az egészhez Most azt hogy itt mindenki a saját szobájába ülve milyen fejeket vág meg, hogyan beszél meg, hogyan nem tudom, hátra a Ahhoz kéne már ahhoz is kéne egy normális webkamera, egy normális szoba. Így yes. Hozzá. Például, mert most érted, az tök fasz, hogy én mondjuk így a webkamerát, és én itt ülök előtt, és ah. magyarázok, és nézhetek, hogy milyen kizé karikás a szemem, meg borostás az arcom, de mögöttem megszaladgálnak a macskák, meg akkor a szomszéd kimegy a balkonra, el cigizni, és akkor azt nézheti a podcastet hallgató emberke. Mert mi tényleg amúgy, hogy podcast, és nem, nem reagálunk semmit, vagy ilyen, nem egy olyan, hogy mondjuk rezidentívül lejátszunk, és akkor röhöket rajta a hallgató, hogy hogyan összeszarjuk magunkat, mert megjelenik egy 6 méteres nagy nő, és elkezd minket folytogatni. Igen. É? É? É? Meg most legyünk őszinték, nem vagyunk elég jó képűek ehhez, szerintem. Hát az is igaz. Ennyi. A muzika ma maszkviselés kötelező volt. Szóval ja. úgy, hogy a viszkitől én nem leszek jó képű, csak ronnék. Ahhoz a hallgatónak kell lennie a viszkitől. A viszkit nem, igen, a viszkit nem arra van, hogy. Tudjátok, 5 millió feliratkozónál élőben fogjuk nyomni mindig. Ugyanígy csak élő, 5 millió feliratkozónál. Ricsi, nem, én nem, ez mi még valósulhat, vagy lehet belőle valami? Nem, hogy hattam már meg Akkor 5 millió feliratkozónál is. Maradjunk, ott, egy kicsit ebből még is. baj lesz, ebből még <gül> baj lesz. <gül> Szerintem 5 millió feliratkozóért te más csinálnál. Szerintem. <gül> Jó, nem. Honnan veszed, hogy nincs 5 millió feliratkozó más csatorn. <gül> Bár most, most kezdjük el, hogy 5 milliónál face reveal, 10 milliónál chest reveal. Eljutunk egészen 100 milliónál a feedpick.pheng. <gül> Igen. És igazából újra feltaláltuk az OnlyFans. t Így van. Ja, szóval nem hiszem, hogy annyira pontos lenne az, hogy van-e face reveal, vagy nem. Igazából, tehát hogy, hogyha nagyon szeretnétek kiposztanunk egy-egy képet egymásról, vagy nem tudom ilyesmi, de nem hiszem, hogy ez egymásról. Mindenkiről, tudod, mivel neked a hivatalosod, ezért neked a rendeset kell, Ricsi, de a mindenki másnak, tudod, ilyen random stock fotókat a, a gamer csávó, mindenkinek, tudod, a Master Race állat. Jaha, azért megacset, gigacset. <gül> meg a... Na. Akkor az utolsó kérdés. Uh, mi lesz ennek a podcastnek a jövője esrácok, meséljetek. Ez? Ez nagyon valami volt. Én már beszélgetek uh, Mr. musk uh -huh. az első agyba ültetett csippes átvevő, az már, az már a mi adásainkat fogja. Szóval ne aggódjatok. a biztoságban leszünk, én érzem. Nem kell feliratkozni, fölmet afrikai... a kilatkozva. A délaprikai bőrt, fogják de a... Az be, de azért érteknek nyomnak miatt csipben az agyumban. Sok nem kerüljük be oda. Ilyen már... azért Black Site-okon. Hallgatók mondják -e, el ott kell, be őket. Az, egyike... az egyikbe van chip, de nem mondjuk meg melyik. Nem, az egyik sippen a mi adásunk megy. Csaba Csamba majd. Igen. Hát én úgy gondolom, hogy a jövőben is fogjuk tolni ezt. Lehet, hogy egy-egy hét kieséssel, de mindenképpen jelenkezünk minél többet. Próbanunk minél sűrűbben, de ezt nem ígérem, meg minél ö, érdekesebb adásokat létrehozni nektek is, akkor megbeszélgetni, meg hasonlók rá szótod a kettőről is nyilvánvalóan. Ö... Nem. Már neked ment el a kedvem, már annyit mondtam. Megvicsálva. Ja, szóval... Olyan mint a rep amiatt is szerintem, hogy négy hétig rágtad a fülünket, hogy hát, legyen rep De az milyen sikeres adás megnézték Egyik te voltál. Igen. És, és büszke vagyok rá. Jó meg lesz a keresztény Minecraft-szerverünk amúgy. Igen. Szerintsének a munkahelyi gépéről fog futni. Őszinte leszek még adok ennek a világnak, vagy három évet. Egy kények szóval annyira nem kell előre tervezni szerintem. Na jó, van. Hát még Mark. Igen. Mondtál valami? Podcast jövője. Mi lesz a podcast Hát én nem. Én azt mondtam, hogy nem lesz, de... Ja. De... Eh... Így is illegeztetőgépen van torv, ez. Ugye, szerintem valami, valami frissítés kell, mert egy, szerintem egy kicsit... Nem is tudom. Elmentünk, vagy így... így elmentünk egy irányba, ami nagyon nagyon be, besüppett, úgy érzem. Egy, de nem a... Igazából így magam részéről beszélek, leginkább. Van egy kis fáradtság benne, úgy gondolom, hogy egy ilyen... Egy ritkább, ritkább badáás, az, az jót telen neki. És szerintem amúgy, ahogy beszéltük, úgy érzem, hogy ez, ez így meg is fog valósulni. jó lenne, hogyha tudnánk beszélgetni mindenféle ilyen szerepejátékokról, amiket kipróbálunk. Én ezt mindenképpen látom a jövőjében, hogy ez megvalósulhat, mert ez, ez ez csomó előnye lenne, meg, meg szerintem fanabb is lenne nekünk is, meg úgy, meg úgy a hallgatóságnak is. Ja. Ennyi. Én gondolom, hogy ezen kívül egyenre közeljövő, nem, nem látok nagyobb változást. Ja, amúgy szerintem is az nagyon sokat segít neki, hogyha fogunk kicsit gyakrabban játszani, mert most ez ilyen ö, időpont és problémákkal nagyon megölünk mindent kb. Ö, de ja, ha lesz tapasztalat, meg játszunk dolgok, és van friss élmény, hogy könnyebb beszélni valamint egy általános RPG-s, mert mindenkinek megvan a saját kis tapasztalata, amikkel játszott, és azt hát, már eléggé lerágtuk ezeket a csontokat. Ja, az biztos, hogy több olyan kéne. Hogy kipróbáltuk ja. ezt, ez, a, ez lett belőle, ez a vélemény. És és Itt az Most ezt nyomtuk, ezért jó, vagy ezért nem? Ja. Van. Ez csak az a kis hidegrázettől a gondolattól, valamiért, mert most lesz lassan kampányzárunk, és tök sokat kellene megkészülök is rá. És úgy völjük, hogy Úristen most megtanulni még egy rendszert mesélőként, szóval majd azért át fogok lőcsölni látok mesélési feladatokat, idővel. Ricsi fog mesélni mi. Isten ő 20 végig. Kel szerintem egyébként jelentsen ezt. Még te most meséljük feladatokat? Úgy érted, ért, hogy a mesélést, vagy csak úgy bizonyos... Nem, ráadással. a mesélést, magát a mesélést. Hát ezt... Mondjuk meg, nem akarok én megtenni hogy új ezt. szisztemet kéthetente. Igen. Milyen? -e? <laughs> Itt sincs életem. K két dolog jutott még eszembe. Igazából a fő, fő témánkon rajta vagyunk, viszont ez a két kicsi... ez, ez, ez nem hihetem fel, de én már ezen gondolkoztam. Egyik az, hogy... Mit gondoltok arról, hogyha valaki nagyon nem ér rá, és a maradék három ember igen, hogy hárman veszünk feladást, vagy esetleg plusz emberrel hasonló? Erről, Csinál. erről mit gondoltok? Én alapul így akartam be becsatlakozni ember. A cserélhető emberként. Te nem beszél cserélhető ember, soha. Te! Felelősség? Tehát tényleg arra gondoltam, hogy mit tudom, hogy XY nem ér rá, és akkor de jó, hát akkor van egy olyan témánk, amit hármasival megoldunk, vagy esetleg valahogy szerdünk, szerünk egy negyedik embert, vagy egy ötödik embert talán, akkor, akkor az, az, hogy megoldható lenne szerintetek, vagy, vagy az, az, hogy hülyeség, ezt négyen kell csinálni. Hú. Hát négyen kezdtük el, meg négyen. Ez ja. a formátumunk szerintem, de pff, nem hiszem, hogy a probléma, hogyha csak hárman vagyunk bizonyos alkalom, akkor De, de az kicsit, nem... kicsit megöli az egészet. Ugye mint, mint amikor a barátnőnek felveszett, hogy akkor felvetett, hogy fel lehetne frissíteni a szexuális érzeteket. Egy harmadik fél bevonásával az kicsit úgy hangzik. <tos> <tos> <tos> Milyen annak kívánk egy ötödik embert a podcastbe. Nyilván nem azért, mert bénák vagyunk, vagy ilyesmi és... A barátnőm kuncok hangosan a háttérben, <tos> nem, nem hívunk meg az a <tos> Ha megkijuttak valakit, ez egy fiú lesz Úgy <gül> kuncog Igen. van Na jó, igazából Semmi kácsószándékom vagy ilyesen nem volt benne, csak ezen gondolkoztam, hogy, hogy Ilyenkor mi van, hogyha valaki nem él rá Te akarsz már lecserélni, mondjad nyugodtan Semmit nem akarok megérni Artoban, artoban, artoban, Mod és A másik Ez a streamelés dolog Hogy Igazából azon gondolkoztunk, hogy néha játszunk ki a játékokkal, és azt szívesen streamelnénk Twitchen, vagy youtube trauma Barotrauma, barotrauma. egyébként ez, ez kiváló és mókás dolog. És nem tudom, hogy... Tehát azon gondolkoztam, hogy oké, okay, hogy ezt streameljük, és akkor nem nézi senki. És... Vagy esetleg ezeket feltölteni Youtube-ra is, ugyanígy a csatornánkra. Vagy az, az hát... már tényleg nem illik a képbe. Hát lehet csak azt akkor szintén egy videósoroszat formátumban, Aha, mert igen. akkor az nem, nem az, hogy ér, pénteken várja az ember a podcastet, hogy majd lesz, és egy videó, amiben csésünk két órát, és ezért röhög csélünk, meg is a Mountain youth, és akkor <gül> nem az a tartalom, amit vártam pénteken, Libid, meg ezt hogyan hallgatom meg munkában. Értem. Tehát akkor el ja, De amint benne mondta. vagyok, Sőt, az előző visszatérve, amúgy én az az, az az ötödik vagy hatodik ember, és akkor ilyen ö, rotációban néha azért, egyes témákhoz mást, ö, mint amikor voltak Sony rég, azt hiszem, az is megoldható, és nem gáz, csak akkor olyan témákat kell kitalálni, meg olyan vendéget hívni hozzá. Mm -hmm. Vagy Igen. erre mi a vélemnyitek? Szerintem ez, ez így oké, hogyha van valami témád, amiben va tudsz egy embert, aki szakértő, az, uh -huh. az, az simán meghívhatod és akkor lehet arról beszélgetni, legalább ötünk közül valaki ért valamihez. Ha? Jól hangzik. Na akkor ezt megbeszéltük igazából, csak ez a kettő plusz dolog jutott eszembe, amint gondolkoztam mostanában. Akkor szerintem végeztünk, és akkor úgy gondolom, hogy lesz ennek a podcastnek jövője, és igyekszünk. Nem túl Ezt fényes, de lesz. lesz a világban már nincs. Hess, hess, rossz métej, hol a spritzulom? <gül> egy. Na jó, ö, köszönjük a nézőknek, hogy itt voltak. Köszönjük az Így feliratkozót. Igen, köszönjük. Küldünk vajon, neki valam ajándékot. Egy, egy, egy, egy netpincéres bloggyroszt. <gül> <gül> az indiai botognak meg csak namasté. <gül> Jó, akkor köszönjük, hogy itt voltatok. Ha tetszett az adás, akkor támogassatok minket egy feliratkozással mert felvannuk Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcast-en és csomó platformon. Tudtok nekünk e mail 01 írni a 01.podcast.gmail.com-ra, természetesen ez végig betűvel van. És Vagy csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is. És köszönjük, hogy itt voltatok, emel kiváló 25 adás alkalmával. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! Ja,